Bueno, va ba, zati batakagoen, eh gaia saldatuko dugu. Ia piskala saiago ibiltzen ez horren serio. E, kote Kamacho, daukagu gurekin. Apa, Iñaki, fisio. Eh, Kote Kamachoekin itzaingo du piska bat, zen beag esan zigun, eh itzaingo dugu E, Palestina eta Ekialde Hurbila Sudan eh 2023 2024 eh liburua ba, liburua ba, eh Kotegamatzok egin zuen egin du portada, Beak esan segur, ideia ja, ona, ona ekartzeko liburua. Ba. Baina lehenik beste liburu bat eta zitzen dugu eh ara, distopia. Ah, bai, gaur egondana orkestren e, autorea Angeli Horraza, ah, bergarako angiolillo liburutegian distopia baten kronika distopia baten kronika esan zen un potentea da bai, bai, liburu bueno, hori bai, e, menexia da zeren, bueno, beha izanik zera <laughs> ez beha izanik, bueno medikoa eta medikoun familikoa eta hola, ibilbide nuzeko ba medikuntzak inotuta dan familia osoa, ez? E, eta bea irakaslea unibertsiadeko fakultateko eta hori, hori guztia horrela izan ere, bai e, bueno, ba ez diote argiteratu pandemia garaian e, bea bea esan behar zidunak, eta be izan da irakasle milaka e, milaka e, mediku gaur medikuak dienak, ez? Eta, karo, du danak mutu pandemia garaian bea jubilatu da justo pandemia bitartean, eta ez izan idazten eta Ba, ba etzioten argitaratu inon, ba independentia sagutuzun arte eta horregon da ba, idazten barra-barra e, eta bueno, ba behaztegon, e, ba hori egitarekin e, ba artikulen bilduma bat eta hori da egin duguna eta behitzen da distopia baten kronika eta Beraz da liburu bat e, idazten duna ba, ba behak ezaten duna hor oso Ba, bueno, ba, boin el, el, el, trompekin eta madurorekin egiten den e, desinformazio kampaina bezala, ba, bueno, behak ez zaten duenarekin, ba, berdin, ez, eh? baina zer, ba, bueno, adibidez e, bueno, edabide guztietan e, ba, industriak erakina hondi dauka industria erakin hondi dauka edabide guztietan e, bai politika aldetik bai, e, bueno, publizia aldetik, eta beraz e, bueno, ba, Bazen baite diskurtsu daude Erabate zabatuta Eta, bueno, ba independentean Gargita genion guztia eta bar Eta, bueno, hoi nasiko da em, Pixate distribuzioa zaizate hor? <gülüyor> <gülüyor> bueno eh, Esan apirillaka Maseian, gaztainon... Astaino bai, bai, este salgutu... bai, Amarean Amarean Esta de Amarrean. Ohei bai, bai. bai, bai, da hemen ona, esguruenik. Oinetse ate zut, se apunta tun, espera, no sabe Amarean. Bai, ahora sí, no, Amaz astien, beñakio dela tubu. Etorriko da Angelio bai, Orrazaga eta horre aurkeztego de liburua. Gaur egonda Bergaran. Ta bia dizte argaske batzu utola, orran jorio gastetxean. Bueno, e, zurek zer beha jakin gozute ontaz, baina askotan esaten da gizarte baten kalidadean egurtzen dela disidenteak nola tratatzen ditu nigusten Hemen igual disidenteekin ez geha oso ondo portatzen ez eh? <laughs> <laughs> Ostia ba ez, eh? ez, ez ez well. Ez ez eh? gogo Ausartu barzara, eh? esateko edo pentsatzeko, eh? korronteak etzaten ez duna, eh uste gaztetan ezberrinia zala, eh? Bazeude nola kaos geiago egon, eh? Bueno. Au. Ja. <risa> Urteentzaitz, et, tabatez pandemia garaian izan dago Ostea puta. Bueno. Horren berri e au, bueno, betez no kriminalizatzea inor, ez egoteko zure, ez egotegatik zurekin ados. No? Ori Gastaño Uasko estimatza dan zer bai. Bueno. Bueno, voy uh, al debate, Tikán Zara, <ríe> Wayne Libro, eh. hay que lanzar tu coca de aquí Wikipedia Fuente de saber En cada página Hay mucho que aprender Artículos y datos Todo puedes hallar Wikipedia Siempre a tu alcance está Desde historia hasta ciencia Y cultura sin cesar Colaboramos juntos Para el mundo mejorar Wikipedia Fuente de saber En cada página Hay mucho que aprender Artículos y datos Todo puede hallar Wikipedia Siempre a tu alcance está Bueno, bueno va, Eso es un gorra, bueno, eso es un gorra ¿Alguien dice eso? Echir se lleva prestatzena Echir echir echir Echir echir Echir echir Echir echir Tachan Estras Dakar, uh, biskar biskar dirigente short. Moro biskar shortzeartik. Beti beti serio shamaro Iñaki López de Luzuriaga, eh Liburuaren Editorea Wikilaria, oenchi fiska desko poso poso danari. A berrien ten. Ba, da, da hortz. <laughs> total. <laughs> Beriak bete hortza. Ah, bete. Jo, ama niz saiatu mintza da euskaguikilaria elkartearen. En Ereset, eserkien baina borratu egin zaude. E, mundu digitalean e, gertatzen diren gauza borratu egin izan eta eta Era bueno, e, eta eragin argitu Eta eragin horiek ki Eta eragin horiek di Eta eragin horiek di Baina Bazuten Bazuten bueno, Baina Liburuak inazio horretikan e, Agian e, Galdetzia Bota e, claro, Wikilaria deno salzen geha Wikipedian Baina Agian Ez dakigu Zer den Wikipedia Nola funtzionatzen dun Iba e, hagin Azaltzen gaituzu Azaltzen dudotzu pixkatz. Bueno, esan, ba, ba, ba, ba, no, Wikipedia da, enxiklopedia bat, e, dinamikoa, denbora guztian, aldatzen ari dena eta jendeak aldatu egiten duena Eta orduan badauka, e, Wikipedia aziran zen Wikipedia da proiektu bat, eta gero azten da lehenengo hizkuntza batean Azten da hizkuntza batean eta gero beste batzuk beste hizkuntza batean azten dira egiten Orduan hori egiten du Web 2.0 delako kontzeptu horretan Alegia ba, lan kolaboratiboa edo e, ba, bitarteko digitalen bitartez edo euskarri digital baten bitartez ba, e, bueno, ba, Sortzen da ba, bueno, lan kolaboratiboa bat kasunetan e, ezagutza librea Alegia ez dauka Copyrightik edo, eta jendeak e, Parte hartzen du, aldatzen du Eta ez tabaidatzen du ba, bueno, Jartzen duen ari buruz e, Oie, da pekarren galdera e, Azkotan da Birtudea e, Edo debilidadea dan Edo nolzartu daiteke artikulu bat aldatzera e, Bai Edo no sartu daiteke, mm, bai, osea sartu daiteke printzipio uzu eta IP bat agertzen da, ez bali madukazu erabiltzailea. Orduan, eh ikusiko da ba, nondik datorren ekarpen hori, nola nolabait esateko. Baina beste aukera bat eta u gomendatzen dut ulagun hasieraniere IP hasi asignatzak. Hain ituen IPren bitartez aldaketak, eh un Wikipediako artikuluetan ne ja, egitezu ja izen bat. Ja, sortzen duzu eta orduan ba erabiltzaile izen horregin. Erabiltzaile izen horrek babestu egiten zaitu baita ere. Orduan eh nola zure nolabait ba, e, txar asmotan da norbait eta ba, sei zuzenean identifikatzen, ezta? Bueno, bezbate IP IP da sin da Ez da. Ez zure orri da, ez da mate zuzenean. hori da. Bai, eta zaintza librea, ezautza, klar, aurrera egiteko, e, lotuta egon gozan, mm. software librean kultura horrekin, aztainon zehozik gutzen dugu na. Uh -huh. e... Bai, bai, ba, bai, bai azkenean da bai, lizentziari gabeko eta denbora guztian alatu daiteke zerbait, ezta, horraude bait ere e, software librea dela kodiera ta ordun dauka kode irekia, orduan hori denbora guztian ba honalai teke aldatzen eta hobetzen, ezta? Eta hori dago Edoloren eskuetan. Bai. Eh, oi izango san sarrera bezela. Bai, bai, bai. Bueno, rollo, rollo asko hautat, eh? Bueno, farrua ateratzen eta zuri ere segur ateorriko sei zuela, bezak. Bai, bueno, goteira isa produzio zer esateko, burual ba, ba, eta, ba, eta saioak oh. eh, askora biltzen da. Beti es, erabilt, bueno, biltzen dugu ba, ba, ba, ba, Wikimedia eta goier ez arkik inteligencia artificial galdeztsaionean edo galdeztsaian, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, eh, askora tenut baina. Bai, nere galdera da beti, bueno, ba, bada ibiltzen satelita batez ere de Gehen bat, ba, ma militantzia bezala Eze frikiak, eta mm. bueno ba, Euskeraz eh, edukiak mm. Ego tegaren alde, ba Horzaldela jende, jende asko, ez? Aurrera. Ni ere horrela apartago Ja urte batzuk asinitzen az, tarteka ba, artikulo, bueno, artikulo, bai, edo Gauzak mm -hmm. eh, gaitzen dora mm. Gutxi, baina, bueno Eta, bai. E, bai, nire galdera da beti e, ba, Nola ustartzen da e, Mundu hori, eta Horratzean dagoen e, Wikimedia Fundación, en... en teoría, ¿eh? Sino... No lo no da, en esta... ¿Uy, tivo... Uy, tivo... Uy quién me deja una? ¿Uy, quién me deja una? No lo he dejado, no lo he dejado. No lo he dejado. No lo he dejado. Es gaude. Hori da oso kamacho tarrada, kamacho tarrada. Hombre, ni un digato, Loren besoetan, kelorze <laughs> bueno, eh bai bai, baño lógica,auri, ori. Claro, eh, la astaña va aquí. Avantsi, es que se ha utzidu. ya ha estado bestique, o sea, bueno, ha estado bestique, ya. Bueno. bai bai, hola, yoga, eh, pero comentando IAS no la bau euskerazkoa, laude amerikanuen O sea, no va E, inglesezkoa o, barkatu, amerikanoa, edo inglesezko mm. ah, nire asko hori ne, bai inglesezkoa ba, ba, a ber, e, Wikipedia potentenea ba, ingelezezkoa eta orduan hor inbertsioak sustatzeko nola baitere hori e, e, Wikipedia sustatzeko e, egiten dira inbertsioak nazioartean dira gehien-gehienak ingelezezkoa sustatzeko Orduan hori e, hor dago. Wikipedia, e, Euskarria edo bueno, plataforma horren e, oinarri legala eta egoitza, nolabait ere, e, aun undago bai flotatzen dago, baina nun, nun dago, noski, e, Alejandro, e, hoy ez dago marten, ez dago Iargian, hori nunbait dago, za. Hori hor dago. Orduan hori dago estatu batuetan. Okerresbanabil, hori dago e, San Francisco. Orduan hor or dauka egoitza legala. Beti egiten den guztia eh, non neurria jartzen du e, estatubatutako legeak. Osea, eh, bai. ba dut, e, zer da legezkoa eta zer ez. Osea, hori ez ba, e, irudi irudi ez dakit, e, biluziak eta hori ba, azkenean sortzen mali bat, edo autorei buruzko eh bat sortzen da edo holakoa. horren ba, azkeneko neurria izango da estatubatutako legedia, bai. Horrezhala de tu que escatubeas pisa bat. Bueno, eskazu horretan, badak egu Hollywood pelikulak nolakoak dian ezin dira bildiuziak edo, baina... Baina, ititia etxena ikusi eta... Bombarraketak eta guzti hori eta hori eza... Da, bueno, eh, wikipedian ez, ez dira, Hollywooden bezala, ez titiak ikusten dira, ikusi bai? eske, bai, bai, bai, bai... bai. Na, Gero, beste erik da, e, komunitateak edo, erabakitzea, e, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, Humeak daude lako tartean ez da kinun. Hori, debate hori, bai, egonda Wikipedian, ze balago proiektu paralelo bat, itxediten dugu Wikipedia, e, Wikipedia ba, mustro bat, osea, daude pla, m, plataforma paraleloak, ja. eta, er, osea, dut, ba, besten Wikipedia, hori, enartean da, Wikidata, eta beste Wikimedia Commons, eta beste irudiak eh, sartzeko, bideoak sartzeko, mapak sartzeko, eta lako zeak. Orduan, eh, bueno, va, ba, ordua de, bueno, causa asco. Da que te cerres amarro en, vaya bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, igual de patxagar. Wikipedia, euskara. Vale. Claro, ahí. Eh, euskara, eh, edukiak, edukiak, edukiak digitalak euskara, es de asco. Vale, olvidar. Hori da, da. itxasua osa ondi batean eta guria errekatxo bada Hori da, hori da, hori da Horduan, horregoan eta eh, ari nintzen prestatzen E... Eh, bueno, ba, hori editoren no hola izen hemen Eta, bueno, bat bate eh, Prestatzen eta orduan Zenbat editore dabiltzen eh, E... E ingelesesko bugirean eta zenbat dabiltzen eh, e e Euskarazkoan Ba, ingeleseskoan, ba, Okerrezban abil, e... Eh, Iabete batean, oh, eh, O, em, bai, edizioak ez, editoreak hogeita editoreak. mila editore inguru, eh, ari naiz hitz egiten epe honi buruz 2023-2024. Ingresezkoan. Eh, ingelesaezkoan eta euskarazkoan 800 eta piko. Hori sai deio 800 eta piko IPak sortzen dienak, momentu baterako sortzen dienak baita ere eta bar. 800 no, ohikoak. Ez ez ez, hori da, hori artiunea denak, erabitzea Osa, erabitzea ere aldatzen editoreak edo wikilari lankideak edo Guztia sortzi Bai, sortzi eta piko hilabete bete batean Zau baizki ere, baina baina baina baina petxatzen zu inglesezkoa eta zuluak da ikaragarria UH! Hoita malahu 1000, a pensa, bueno, 300 desde que se mata el dolor, eh. Ni coste, no. ni coste, no. ni hey. pentsatzaren gutxeago izan hartzen ditula, eh. Eh. Eska, eska, pero sol Ba, eh. Ba ba ba ba ba ba ni harritu egin, no, baina bueno, a ber, ni ge mandio robotari eta ha sido, te ha <laughs> eta, nio, ez da posible aber, gehiago da, aber, daude ikasleak sartzen dianak behin e, e, aspertuta daudenak klasean yeah. igual eta sartzen dutenak, eta, eta gero ez dianak sartzen gehiago, orduan e, olako asko dago, ez, baitare eta gero pentsa mundu osoan, orduan mundu osotik batzutan igual e, robotak daude edo beste Wikipedia batetik Euskal Wikipediara sartzen direnak, eta alatu itxe ituztenak pare bat gauza eta yeah. gauza ona itege like la justica ojetati zenbat dira ba su edo a ver a ver, a a ver a, eh, ama, estaba ama bost. <laughs> Ba, etzabiltza, etzabiltza burruti, etzabiltza burruti Hore, e, eztabaita bat sortzen da, gai, dago a ber, txokoa dago ez orre, Txokoa hor duan, hor da, eztabaita gunea edo, eztabaita foro bat vale. Eta hor duan, asortzen mali badira, eztabaita, ba, eta tarteka badago gai bat, gai berri bat Eta, ba, hor, ez zena persoan iberikogea, ba, bastante gutxi egia zateko Amar amar persona inguru edo. Jaiz, jo nik, txantxu ten ezoten dela. Ia santu saltzenaitzenean, ze artikulu bat e, irakurtzen zesuen, eh gara bai historia, iraguntzat hori gustatzen zu, zer artikulu batean lana itzendu te egile ezberdina eta eta horreti antzeko izena igusen ditut. Ba, batzuk eta solatzen diziate. Bai, Bueno, claro, daude daude eh e, e, e, Hilari batzuk dihal, espezializatuak eh, aldak eta txikitan, no? osea, komak jartzen, eh, <risa> puntuak, eta eh, ba, ez da egit, vandalismoaren kontrako, eh baori ba, klasean daudenak me estás poniendo cachondo, es de aquí te hablo a cosea que ta jartzen zutena. Gordoa ketortzen da gero bat eta kendu horreta da. Eta hori ere o sea, bai. Bai. Tipo, bai. Right. Ez de repente me estás poniendo cachondo. Horrea, horrea. O sea, es que es genial pincha, amao genie ahorita dura te Hone betetzen dio hau. Claro. Bueno, ba, ba, bere, bere filiak eta fobia. Estaba hierre a Málaga. Ba ba ba, ba de Batxu, o sea, lene Wikimedia Commonsen bat, eh, e, Spaino Espain, Spainiarbat, ba zena eh lizentziak beriratzea eta eta Jendearen atzetik ibiltza, ea, ba, jarri dituen argazkiak edo bideoak edo ea lizentzia daukaten, eta, ja. eta oza, gauza ikara garria espergarria, ja, nein ustez. <laughs> ikara espergarria. Ja. Baina hor zebilen, eta hori bait, klaro, hori kontuz, hori baitxere, bat zeukan kontrol bat jendearen azkenean, eta eta arazoak izan zituen, nirekin sartu zen, beste badatekin sartu zen, azkenean, bera ere, gauza bere... Berea ordua u trikimaiua gaitzare jenea nola e, kanporatu wikipediatik, ez? Eta hori izan ah, naitek, bat izan daiteke, ah, ah, ah, bat izan daiteke, claro. alde alde formaletik arrapatzen saituz testu Claro, zetan, eh, hau ez du hau betetzen eta. Ez eske luput honeda, acaso Ikuspegi Euskalduna, eh? Bargaiekin edo horgerra badago. hori ba, bueno, hori seguro, ikusua ez da. Sune kontra daiteko, ba, es esatea, es eske es, es, es, punto ekintzeko ze, eh, aizara biltzen gabeko eh, irudiak eta horrela, horrako. Esango dizut kasu bat, kasu bat. Eh, e, balaude, e, askatuen dute lizentzia, ba, eta etzek, pena pena, ez te tortzen izena eh, nada, ba, bueno, naiko ez da. E, Argazkilari bat, hogei e, ba, e, garren mendekoa, bereziki, basten daia, marrean edo horrela, basten da, eta mila da, iruro asko arte. E, donostiako argazkiak iteituena. Eta orduan, kutsa, kutsak edo, ba, erosi zituen hori, eta gero horietako batzukutxienez, e, lizentzia askatu egin zuen. Hori izan nahi du jarri zuela, ccbisa lizentzian edo nork erabiliezak edela partekatu baldin eta jartzen baldin badudu jatorrizkoa nork egin duen eta iturrian undagoen e, orduan e, e, behin jarri zituen olako argazki eta ia etortzen dira deskribatuta garaia harteko izkeraz zupentsa espainiolez jartzen dula eta garaia harteko izkeraz eta orduan horietakoa zen ba, lehenengotariko lentzeroa donostian eta, e, eta jartzen du olak, serie, serie balda eta orduan zan bakarra, baizik eta zera beste beste serie bateko argazkiekin batera. Guan etortzen zen, ba asko zian kabalgata errege kabalgatak, baina hori argi zegoen, hori etzala errege kabalgata eta jartzen zuen kabalgata de reyes, no sé no sé cuantos. <risa> <risa> ez da kabalgata de reyes, porgua. <risa> jarri nuen, ba hasi nintzen, bueno, hasi goni eh o sea, normala ni ke jartzen dut. Baia bueno, kas beretan bazegoen erdarko sea eta ni jarri nuen euskarazkoa eta eh jarriuen gointzero, olentzeroa, porque veira tunun beste urteko azan, bostekoa, eta 25ekoa eta zan aldesarreko toki bazala, ni jarriuen deskribapena horra gertzen zan bezala, nire irudipenaren arabera, Ez jatorriz nola deskribatu zuten. Ba, etorri zitzaidan, atzera botazi dan, hori ez da no, porque esto no es el olentzero, ez esto no es el olentzero. Eta, eh, eta bueno, alguida entero a dala. Bueno, todo esto ni que inglés ese eh, se se tenían, eh, que españoles también ingleses, eh, normalean eh, como ser. Te vale que usted pida dos idiomas nativos ingleses, tío. O sea, Javier usted gastelera, ¿dakis usted Y yo aquí digo, hablas tú también Bueno, bai, ahí bizkarretik se va intentando. gonean hartzen dute, eh, modor. Bai, bai. Bai, humoria berdu. A ver, shockeatuta Hartu, Sí. Bueno, vale. eh, bueno, total eh, bueno. que Azkenean hori, eh, es que Ez du jartzen, jatorrizkoan Jartzen du, errege, magoak Ziela, magoa ya, Ez, ez du su escubideri Kaldatzeko, jatorrizkoan jartzen No, hostia, no, esaten ahí o sea, Zincusten zura hurrean Olentzero batela Olentzero oh sea, oh, o sea, oh, nunca ha existido Hore da, hore da, da, da Aquí pone Esto, y esto es la verdad Hore <laughs> bueno. Uh, igual le vengo satea Wikipedia coata Libro de aquí horretikan. Bai. ¡Desena ikaparen de astiena! Yalla yalla a esta mala. Yalla yalla ramala Yalla yalla ramala Yalla yalla ramala Soyame di de la tasete Mi mamita tu robear en La manera di navegaitare ke posibilidadades de saber ake huy estresé de corrovate nore que j'ai de sale pour porter gente ade les Eto, saki hasiera, razo zergo, begizartea beba. Yala, yala ramala. Yala, yala ramala. Yala, yala ramala. malan ariatu gara, eh? momentu baten <coughs> bargatu eee, bueno daia wikipedia zer den jakinda <coughs> baina, liburura jesu <coughs> Libur, galdatu liburura etortzen geha palestina eta kialde urbila sutan, 2018, 2018 eh, <coughs> <coughs> e, a lau eee, aher, nola saltzen dugu no? zuen hau, <coughs> pasada pa, indezutena da, wikipediak wikipediak uskaraz nola egin zion jarraipena gazako, palestinako eh, genozidioari tarte horretan bai. pasate zute, eduki digital bat paperera hori da, hori da. Ba, hori da. Er erronka onditsa marra eruditza zait ba, baditxu bereak bereziki denbora guztian aldatzen ari den gai bati buruz ez? <coughs> Arban, e, nola baitere aldat mm, datuak aldatu egiten dira denbora guztian Eta hori erronka bada, bereziki badago artikulu nagusi bat, non agertzen da, zenbat e, baja, egon diar, eta zuntxipena zenbatekoa izan da, nadiriz. Eta hori, denbora guztian aldatzen ari da. Horto duan, e... mm. eta gero, beste beste aldaera bat, edo beste variante bada, ba, batzuetan hasieran ematen dira zifra batzu, baina gero, denbora pasala, baina hori horiek ere aldatu egiten dira, eta hori duan, klaro, hor da koska ez? Garai batean jartzen zian... Bueno, ba, enziklopedia batean Behin eh, jarrita eta listo ba, Etzan ja planteatzen inorketzuen Hauzitan eh, ah. jartzen, ah? enziklopedia batean dago paperean Eta hori ematatu oh, betiko Betiko izango mm. dala, ez? Eta oain berriz gera ja eh, Gehiago onartzen dugu, ba, gauzak Alatzen diala, denboraren poderioz ikuspegia Ere alatu mm. ditendala, eta Igual datu gehiago ere Badituzula, orduan Bueno, orduan hasi eh, ginen, ba, hori, ba, azkenean hori hasi ba, zen olako Beste askotan bezala, ba, albistea beste bat agertzen da, eta ba, akizu izango duela irismen handia edo izango duela eta ba, egite potentea ez? zerbait eta interesgarria puri-purian dagoen gai bat, eta eta jendehazten da orduan edita editatzen. Eta batzuetan hasten da e, e, itzultzen, orduan hemen bazegoen e, editore bat, e, Wikipediako editore bat, izan orduan e, itzulpen automatikoa egiten ingelesezko, Ba, urriaren zazpiko gerta ere iburuz, eh? Eta, bueno, ba, megia zateko nikuz dut, ba, denok e, barrutik edo iñarros egintuela pixka bat, eh, edo ukitu gintuela, edo eta da jarraitzenahi ginala piska eh eh ahobete hortz zer gertatzen nahi izango hor, ez? Eta orduan, ba, bueno, haber, ba, hemen, zehozera alatuko da. Gauzak alatuko dira. Eta, eta, eta bueno, ba, persoan honek egin zuen ezati bat, eta gero beraia, nekatu egin zara, zotan bezala, eta gelditzen da hor, bueno, badaukazu eskema bat, badaukazu zirri borro bat e, horrena, artikulu batena, baina ez doa aurrera eta, bueno, e, nik irutzen zela edan, ba, i, bueno, gogoa nuela horri jarraipena itzeko, eta gaina ikusten nuen, ba, gauza, astoratzen ari zala pila bat. Gauza, ge, bere honetik, eateatzen ari ziala, Israel zehozer prestatzen ari zala, eta, bueno, nik egin hion e, jarraipena. Nola baitera, iruditzen zitzaidan, ba, hori e, jarraipena inberdal. Orduan, basten zera iturri desberdineta, desberdinetatik hartzen, eta eta bueno, hasten orduan eh e, artikulu bat osatzen. Eta bueno, ni bezala ba beste beste batzuk ere hasi ziren e, beren bueno, bakutza egiten du igual argazkiak, beste batzega hasten da nola egiten da eh infotaula bat egiten eta bueno, bizkanaka bizkanaka, ba hori hasten da artikulu baten itxura itxura hartzen. eta gero, gero idazteko forma claro, Wikipediaan e... Niki nuke zaket igual las ayaguitas si o sentime igual que yo a ditzazket, bakar e, Wikipediaan dirazteko eh formak ere mantendu berdia. Eh eduki iteko Eduke akademiko bateo ematego. Bai, e, claro, e, e, igual perso perso persona que Beste forma batzuk eskatzen izkizu, baina moderatu, moderatu inbertzea Hori da, hori da, pixka Hori da baita ere, da prozesu psikologiko bat Edo, bueno, depende, pertsona nor da hoen, zatzean eh? Nola prozesatzen duzun hori guztia Eta, eta ari dira erregistro objektibotasunaren erregistroan Gero zagotu aitezke hori definitzea, eh? modu batean Baina erregistroa hori da, Horduan, hor duan horrez da hainbeste norbera, ez da autore bat ordabilena bilena atzean, eta ah, ni badakit zelena o badakit hauek zer egin duten eta zer egingo goduten urrengoa, ez da, ez da hori eta baizik eta gertatzen ari dien datuak ahi ba, orain hau gertatu da, bum, bum jarri egitezu, orduan e, bueno hor aritu ginenok eta, eta ni ere tartea, ba, bueno ba, ni bentsat e, pentsatzen jodea, honen testi gantza gelditzu behar da, augustiarena eta Eta ez dezala aiseak eraman, ez? Edatu hauek e, importante daia. Da bai. jokatzen da orduan no anditzen, anditzen eta gero artikuluak gero ta luzeago erazker azaltzu. Ostrax, eh mendigatera berdia beste artikulu batzu gaitzare eta beste batek egiten du artikulu bat eta gero horri esteka bat egiten diozu artikulu nagusiari, artikulu nagusiak egiten dio esteka bat artikulu txiki bati, adibidez, basarraski bat egonda las dakinun, ba pum, eh Eta hor dena konektatu Zeretzen zera ega konektatzen Hor badago bat, norbait Igual gehiago fijatzen dela Eta eramaten duena piskate gehiago bah, Alegin hori bah, Artikuluak koordinatzeko Eta gero artikulu nabuzitik Beste txikiago bat Sortzeko Nero urua jartzen da Alde batetekan Erregistroa gehiatu behar da E, Baina, garo, persona, ez dakit, e, godei bire ginen horre eta palestinakin, ez dakit Gara, atzen daiz, garren momentu batean egunero ikustatzen ditula Zarraskibat bestearen atzetik an e, e. otzea, e. Otzean jartzea hoi ikusita gero Hori e, e, da, nolera maten dan baya. Nik ustede dutie idazle batzuek e, prozesatzen dutela nik beine eh Jose ere iteginuen nuen, eta berak ere azkenean dian berak ere egiten zula hori guztia, nolabait ere amorru hori edo prozesatu egiten duzu erregistro e, e, e, horretan emateko, ez? Importantea da, hori daia ere, norbera ere nunko nun katzen da, nola egiten duen, nola irazten duen adibidez, ezta? Benen nire ustez importantea da erregistro horretan ere ibiltzea, objektibotasunaren erregistroa. Zerbestela, geratzen da, nola ere, olako gauza importanteak, palestinako genozidioa eta, eta, eta Israel egiten duera, ba, pixkatu gual, e poeten eta bardoen domenioan gelditzen da esateko bezala. Hor duan, osongi dago poetak eta bardoak egotea, baina egon behar da baitare nola baitare pixkat tonu enziklopedikoan edo tonu kaseta kasetaritza tonuan egiten diran gauzak ez da Bai, egon amar urte barru norbait ukatu nahi badu zerbait gaiatzeaz Hori da, hori da En al fin bakero formatua liburuan formatua eh QR azaltu dituzue eramateko, osea liburua ditun orriak ditu. ditu mm -hmm. bai, bai. Baina dago irekita norbait gello jakinazkeo eh liburu eh, artikulua ba, konkretu baten inguruan edo zerbaiten inguruan bere ere luzatzeko. Bai, bai ematen du Hemen daude QRak ak orduan, hemen azkenean nahi dizea referentzia guztiak ez ditugu jarriztare jarri oh, jogulenengo yeah. hamarrak, baina gero irutzen zilatza lapiskat irrelevantea jartzea ze azkenean horri pila batea okupatzen du, ba, nahi duenak ba, QR-aren bitartez, edo bestela eskuz, oza, sartzen da ordera gaiu batera, hau da artikuloa eta es, es, sart daitek ez duzenean e, artikula. eta artikuloan aurkituko ditu Bideoak ba, bere jatorrizko kalitatean, e, argazkiak jatorrizko kalitatean, erreferentziak zeintzuk diran, autoreak nortzuk diran, m, nola sortu dan artikulu hori, gero ba, identifikadoreak ba, liburutegietan artikulu horrek izango duen identifikadorea, eta wikidatan zesen baki izango duen, eta lako... <laughs> etabar, etabar, etabar, etabar, etabar. Hori da. Do. Eta, <laughs> bueno, e, Palestina eta ek, ekialde hurbilla. Ja. Hori da. Ha, Hori da. Ez, bai, bai. Ezte ez mugatu bakarrik, lurralde e, txiki batea baizik eta e, ze konsekuentziatik ezaten aidan ere e, bai. inguruan. Hori da. Bai, badakizu Azkenean asko zentratu dela, ba. Hamas eraso eh, egiten ziola israeli eta israeli gero Hamasi eh, maiten ziola bere retribuzioa edo ah, ah, orduan gertatik ditu baitzare oso eh, mugatua gaza eta Hamas, eta, eta Gaza, eta Hamas e, Orduan, eh, gal, eh, ulertzeko irutzen zitzaigun edo ba, Artu behar zuela, ba, nolabait ere, dimentsio osoa ikusi egin bertela, alegria, ekialde urbilean e, sortzen ari zan datuen arkeologia bat. Alegria, e, momentu batean hau gertatzen zan, eta horren ondorioz, beste zeo, zer gertatzen zan, beste toki batean, Jemenen edo, edo gertatzenan gertatzen zan, Libano hegoaldean eta gero, e, zera, Siriatik ez daki zer. Eta orduan dena nolabite Dia, dialektika honetan, eh, orduan da datuen eta, eta arkeologia bat eta kronologia bat, eh, eta hori orrela esplikatzen da hobeto zer gertatzen den. Orduan eh bai irutzi zaigun dena edo behintzat e, nik e, editore lanean eta azkenean eh bueno sustatzaileok e, ikusi duguna da, egin bai, gain genuela, ba hori zabalu no ere kontzeptua, ez e, da izan gaza. Bai, eta ez ez ez gaza hamas, ba ki zure hon baitzare. Bai. Hor tituluarekin ere, bastante helio izan da Hasi ba. e, az, eran e, zan hola, baita ingleseskoaren antzekoa zan ba. Hamas, Gaza, edo ez dakit nolazen nola right. bueno, Azkarra aldatu zan, esan genuen hori aldatu inbarzala Eta gero, bai, e, bueno, ba, gerra, kontzeptua bera e Azkenean, jode, baina ba, ez da, gerra ez daki Eta hor, ja, e, imprimak fasean no? eta, <laughs> Horre kaka eman du berea bastante aldatzea Horre bai, ditore lanetan, bai eman dit niri eh, Kasuanetan eman dit eh, bastante kaka ba, bueno, Egu beste mogu batean jarri behar da Eta hori Zaten duzula jamas israel, israel jamas Errelatuat, er, errezta jarri Eta lagerra entre israeli jamas Hori da, ori Daro, ori ori. da. Ori Datuekin desmontatzen da Hori da, hori da asmoa. Orduan eh nolabait eh, ba, adjektiboak edo saiatzen ze eh, bueno, Wikipediaan adjektibo gutxi erabiltzen dira. Normalean mm. da eh, bueno, datuek hitz egiten dute, nolabait ere. Hemen eh de bueno, hemen baitaren nolabia, belarrietan solapa edo auetan eh ditu, ezta? Ba, hemen batean adibidez eh, horriotan E, Irakurtzen ari nahiz, e, bela, belarri tikedo, e, e, solapa tikedo honetan. Horriotan, datuak mikatz eta gordin mintzo dira. Hau ez duzu autore liburu bat, tonu entziklopedikoan ondutako wiki liburu bat baizik. Hor, da, da. hor dago Hor dago koska. Ja. E, sa, ez dugu behar esatea, ba, ez dakit, barruti gaten zaigun hori, hori. ere. Baizik eta adjektibuekin, eta gauza asko burratzen zaizkigu, persona batzu egi hitz egiten dugunean. Baizik eta datuekin, hor usten duzu nola baitzare, datu arkeologiko bat, edo, historiaren zati bat. Azkenean da, konklusio, haien konklusio berdina jatzen geha, baina... Zimentu, zimentu datuak, zimentatutako, e, zera, konklusio bat aiatzea. Ez bakarrik sentimenan e, demate ditzu, nahez? Bai, hori da, hori da. Eh, bakarri, oza, da, zentzu horretan, Wikipedia gotzala. Esan ezagun. Bai, ez bai. Bona, azkenean hori de, du, e, pf, ba, igual muga, nolakoa da, nidazlea, muga eta bertute baitare. Bai, esan ezagun. Oi, oi, oi, Azkenean, okay. e, datuak datuak direnean, datuak gotzak, baina datuak datuak, datuak dira, ez dira mugitzen. Bai, hori da. Jaizak, Jatorra seao etxea Jatorra. Bere <laughs> Zer dan datu relevantea a eta ta zerrez eta non eta zenbat hori oso subjektiboa da. Eh eta gero nola nola idatzi datuak horiek nola eman Odiré e, e, esta e, estadística independiente, o sea, oui. eh, e, esta estadística en esa txikiak haundiak de estadística. Eta <laughs> <laughs> bai ba. bai ba, Wikipedia zaizten Nazturia izaten, ¿eh? Su objetivo, te gustaría, ta datua que baina baitre ba Zuria, es ta es esa trenola leku bat e... eta claro, Nola la Gazan ikusi duguna. Bai. O sea, claro, gaztan Neritzako, inbargo Hitzkutxitan resumen bat, ba, izan Dia aur mutilatuak Bai, bai, ez, ez dago hitzik, ez dago hitzik. Bueno, bai, <t senden egär Chelsea> bai, bai, hitzik Harri barriozenan da aur mutilatuak Olako gauzak eta baie, baie. Eta, bueno, ba, hori ez da Adibidez, irudi bat, wikipedia Batean, lehenengo lerroan azalduko dana Ekarri, olako hitzek Eta, sa, bueno, horre Bilizate Baina, bai da, alde ona eta txarra daka Ba da eh? Odi da ez, no tengo da tu avia, o sea, du go berreziki gerra horreta. Azagite, aur multilan, azagite, gu, guere holako ideekin berregarraian ibiri ginarago erabile o ez erabili. Holako e, irudi gordinak. Ustera puli puli goitego. Aldebate de du. Baina e, jaiatzen jaia momentuan jendea hortaz ere eh ez ez diola inpotatzen. Ja baina <laughs> eseia bai bai e, eta, e, eta oso denbora eguchean oso denbora eguchean oso denbora eguchean hoitu ginean e, aurrak erritik zatituta da gustei. Baina Iñaki kezu, osea, es 60.000 hildako, mila hildako izango daia gaur eta bihar eta etzi. datu horrek adibidez ez bueno, hori hildakoak, hildakoak. numeroak dira, ez? baina. Pero, esa dizaki zenbal millatona eh explosivo botaria gazan gazan gazaniet. Oei datuak dira. Oie gozia eh azkenean bestea sentimena, o dago beste korrentada dela, eh, arena. Eh, oso eh, eta, baina bai. eh, oso estimena. Eta baña sentimena oso manipulatzeko errazadia. Bai. <laughs> e, bai. Bueno, ahora ahora ahora, oso gende ezberdinak osa, o batzuk oso gauza ezberdinak, oso modu ezberdinetan kontatzen ordain. Bai, eta, no. bai bai abuelo datua datua, datua hor dago eta gero dena dela datuak eh nork esaten dituen datuak baita bai, baina, ba bueno bueno orrez geran ikuste dut ba ematen Bona, beti fidagarrien eragoaten zea, eta beste labaz, balin badakizu osongi, ba, igual bi iturri edo kontrastatu iteituzu, eta beti obaremo bat e, tarte badagoela, honen e, eta honen artean. Ez da ez estare da autore kriterio, zure kriterioi behar bat espezializatu batekin edo eskarmentua duzulako e, sortzen den lan bat, baizik eta bildu nahi du, Da, ateratzen diren datuak eta ez daitezela ga, galdu oh, okay. Gero, importantea eta interesantea da liberean Honek, eh, honek eh, bueno, elikatu egiten duela adimen artifiziala, diriez Gero, zuk egitezu bilaketak, euskaraz okay. egiten bali baituzu bain txat <laughs> Orduan, eh, bueno, eh, adimen artifizialak wiki, okay. wikipea joko du baita are baitare, eh? Beste aukera bada itzultzea, beste Wikipedia eta beste hainbat iturrietakoa hartuta zuzenan euskarara ekartzea. Ne ustez emaitza pobre da, noski. Eh, bueno. Eh, dio cosa hizkuntza batekin badago hizkuntza horretan horretako pentsakera eta erreferentzia eta da. Ezen Bueno, los americanos tuago, baina ez duteko txinutik eta bae, ez, ez beste ikuskera bat ematen dizut, arduruen. Bai. Emaitzen no? izango izan. Bai, eta hemen, hemen adibidez e, e, aipatzen ditugu e, e, bertako iturriak, Euskal Herriko iturriak, e, ez bakarrik Euskarrikoa, baizikita e, euskaraz daudenak, e, aipatzen ditu. Eta baita ere, e, islatzen dugu, dugu hemen sortzen den erreakzioa baitzare, honen eh, inguruan, orduan elkartasun elkartasun el isuri hori edo e, nabaritzen da bi modutan, ale batetik horrek eragiten die edabidei edo komunikabideei eragiten die eta bestaletik kaleetan ikustezak egu zuzenean. Horre anekdota bezala, ba, gero artikulo batean Wikimedia eusarako momentu honetan espero dute ateatzea gutxi, gutxi barru, ba, esango dut, o sea, genozidio hitza erabili, ez erabili, eta hori, denbora guztian zema buelta ibili dugun, da nik orduan, eh, nik behintzate editatu ditudan artikuluetan, ba, genozidioa ba, eh, jartzen duen atribuzioarekin, honek, ba, norbaitek esan da, ba, genozidioa, edo haren hitzetan, edo iturri honek dioenez, genozidio eta olakoa, nolabet. Momentu bat, bat artean, momentu batean ja, balago kontsentsu nahiko zabal bat edo, e, wikipediaren barruan esan dezagun. O sea, ez Euskal Herrian eta hemen nire inguruan, baizik eta zabalago bat, esateko argi eta garbi genocidio badala. Kasu Kasuen eta noiz, baigual, e, albanese, albanekse sekitzen zuenean. Ez ja, es da igual neurria hartzen da, e, ba, nazio batuetan, ez? Hau, bueno, critica gari izango daiteke Ez da eh? eduz, e, baina bueno, azken momentu batean nun no nu, nu, erabakitzen duzu atribuzioak entzea, alegia honen ja, arabera, ez da ki ser honen arabera edo ez da ki hon dut izan zela 2024ko e, urtarrigean edo horrela ja Ja, Argita garbi e, baita ere nola da, justizia huzitegi, nazioarteko justizia huzitegi horre, gerema ez duen bat eta gainera epaileen kontra joan ziren, e, oma, mehatxatu zituzten eta bera, osa, nik uste dut oso argi zegoela, ez negatib. Osa, ni azkenean, kasu honetan, edo aritu dian besteak, ba, bueno, azkenean, egin dutena da, ba, oroar dagoen sentsazio sen bat. Oga teik, bat zeuden ba, kontrako jarrera defendatzen zuten, eta nola baiz zegoen horre, Da, da, da. Eh, ez, ez, Euskal Euskal Wikipedia-n hasiratik eh, eh, bueno, Naiko argi ikusten zen nikuz dut genozidio jarriko zenuke es, baina askeranzuk islatzen duzu iturriek ezatzen duten, eh, gomatu zu jarritzen de garrizko diskusio eh? e, e, eta nahiko hor bizantinoa edo ezatzen da ez. <laughs> Ba, Azpenean itxeiten da ezain beste zer gertatu den, baizik, eta zein iturrik esaten duen Eta honek iturri honek, zeitauka dauk autoritate ba, gehiago beste iturri honek baino Eta azkenan zertan gelditzen dira iturrien auto, autoritateak, ba, gelditzen da Estatu batuetako, ez daki zer unibertsitatek esaten duera Eta alare lortu zuten, ja, ja, genozidio baiet, genozidio zala osoa, osoa, Eta horre, maia bitarte horretan editoreak nekaraz egite dituzu Et, eta botatzen dituzu Eta horregongo dira Eta bekatzen dituzu e, Agenteak, ez, es, esan nahi Garbilago e, munduko edabide mm, Osea, botearen edabidetan e, Bueno, zeatu dirala Ba, dibidez ba, Bueno, ba, o, e, urriak zazpian Egin zan Horren hmm. e, kontakizun bat egiten Eta ba, bar ba. Eta Aseran bat ez zere bueno, beti, beti egon da, ez e, ba, Israel aldeko jarrera bat Eta Wikipedia nor daude, ez dut, er, Euskal Herrian imaginatzen dut ez, ez baina Estatuatuetan, e, bueno, Estatuatuetan barbatu inglesezkoan Nabaritzen dira, olako agenda, agenteak defendatzen e, jarrera hoiek edo Bai, bai, bai, ez, a ber, Wikimedia Commons, oh, bai, ori oso, a ber Zupentsa, e, Eurovision edo, nolako manipulazio gondan, Israelek irabazteko go. Oieez, bai eh uh, e, irrealek alte teknologiko guzti aoson kontrolatzen du den, dena kontrolatzen du ni esango duke. Orduan hor baitu agenteak eta eh a ber e, ez dakit nola sauen a ber adibidez zer gertatzen den bakizue debekatu egin zituztela kazetariak sartzea hor lekukoriegotea baina horren trukean e, irrealgo armadak e, jartzen du copyright copyright gabeko irudi pilla bat eh eta orduan eitzen du e, inundatu eitzen du e, irudiz eta bideoz e, e, Israelgo armadak askatzen dituenak ta hori dia ba pentsaba olako bideo urrutitik ebeir ateatzen, ateatzen dianak edo dosongi ateratzen diana beira nolako arma arma daukaten edo olako olako mm. Orduan ba, bueno, bai, hori dago eta gero aparte ba, bueno, ba, ba, bai, ba ingelesezkoan, euskarazkoan ez. Euskarazkoan ez. Eta ingelesezkoan ba da Israelen presentzia, ordu orduan ingelesezkoan. A ber, bai, quiero quiero daude, a ber, eh, e, e, e, e, de <coughs> ba agentzia batzuk. Orduan agentzia hokie hor dabiltza. Hori ez da sekretu bat. Osa, orduan sortzen dituzte beren erabiltzaileak, erabiltzaile batzuk ez badakizula individualak ez direla, baizik eta jentzia baten eskua direla. Osea, hoyo eso Botak, bot, boot, bot, balia. Oye, me igarri dituzua. Eh? Botak, ah, bueno, oye. Bai, bueno, hori normala, normala da, eh. O Botak, botak dira normal, normalak dira o sea, dute... Bot bat izan daiteke hartzeko ba, enziklopeia ba, esagun bat Eta zuzenean egiteko artikuluak Bai, adibidez eh... Bueno, bueno no, erabiltzaie Erabiltzaie izenekin Ah, o bueno, klaro, oi da, oi da Oi da, oi da Ipetik datorrena Eee, eh, a ber eh, Nik, dala, nik dala, o sea, bot diranak, daukate izen bat no, erabiltzaile bati lotuta daude, osea ez da kini no? ez zer bot Gaiz, claro, ba ba es que ba ba batzuk, ez ez ez ez ez ez ez galdetzen ez ez ez nikurai, legal, legal, ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Uf, Ángel Martínez, eta da bye, eh, bye. ez dakisen bat pertsona bye. Bye. Bueno, Nik pentsatzen dut bai ez do, bela, noski. baina, baina, baina, baina, baina, hori horiek Israel darrekin gozte seguro, ez, baina, baina gauzak, alba aldi madira, edo, edo... pentsatzen dut, Israelek eta beste oza, sea, agentzia batzu hor duan ulertzen dut, o sea, manipulatzeko, eragiteko azenean, ez, hor, neutratasun horretan ustezko, hor badago nola baite, botere ez ezberdinen Ba, lobia eta orduan urertzen dudana da hori erabiltzen da hori egiten da erabiltze ezberdinekin, ez? oza agentziekin esan desu bezala Bai, hori atzean dago presio bat, ez? Agenzia ezberdinak eh, daude depresionatzen, hor dago burruka internoa, ba, bueno, internoa, bueno, eh, interno, interno, zenean eh, da betiko burruka, betiko burruka ah, da re, relatoa relato kontrolatzea, eh, relata kontrautera, horre eh, eh, orre, ere, bai, eta bai txallez berdin artean, horri da, horri da, eta horri, hor, osatzen aire, Israel, Gaza, liburu buru hain den zuten euskal herria, manola bai, kontsensu bate gonda, edo gehiengo batek modu batean mechatzen duen, maian, estatu batuetan, Osa, claro, o kikia izatea ere bera bantaiak izatea Ba, que israelen txalza ditu Bueno, hau, ez diogu eh, Hau eitana que erdela sere irakurrik Erdela sadibidez, zer, ba, akizu Hor bai egonda Ba... Orri jende eskoriak urtzen dure, bai da erdela Bai, normalean da... Gastelera esan nahide, klaro Bai, bai, e, normalean da, ba, izkuntza bakoitzen dauden konsentsuak Orduan, eh... Hori da, kultur, kulturalak dira, bai. baitare, mediatikoak dira, orduan, hoi nola baitare, eramaten da azkenean, Wikipedia da, iturrien isla. Bai. Orduan, nik egin dezaket, e, zein iturri hartze ditutu, gal, nik normalean gertuenak, gertuenak dituzunak. Nik euskarazkoak erabiltze ditut, euskal herrikoak, eta gero hartze nazioartekoak. Hora ba, adibidez asko erabilizanda baita datuen fidagarritasuna eman zaio, Eh, nola no la da Aliasira, Aliasira, ah bueno, az, claro, esa onda de referencia de es que... Zarzautzanda, seguro bueno, hm mm, consensual bazegoen, ba objektiboaziala, objektiboan dira. Bai, eta, eta eta hori eh apunta diries. Ja, bueno, reportaje Atletik, qué tal, ez da eh en... Bai. Bai, bai, bai, bai. hori, bai, bai. te... bai, holako e iturriak hartu dira, bai. Ah, eh, gozot, eh ezango dituzola estakestega que o sea en huevo rivercela se va visita se artikulu bakoitzak uh -huh, eta claro azkeneko uh -huh. IVA TAN edo ea, Palestina modoan pasada mentzatzaetor yeah. IRKozutela, eh bueno, ola or geaz, e, udan udan sartu zuguent Palestina, en el mundo hostia solidaria eh, eta entrevistatik desagertzen da. Tamentsatza dugueke pedean ere IRKozen utela bizitak jisten diela. Bai, bueno, de nada, la euskara beti dia txikiek. No, seco <laughs> ze, puru tanda ida, o sea, zu, es. Eh, nagusia ba liburu honetako, eh, Palestina ta Kielde hurbilla sutan 2023-2024. E, ba, eh, ba, artikulu nagusiak oida Israelengazako invasioa, uste dut, eta gero dago beste bat dala, e, Palestina-Israel eh gatazka 2023 2024 baiwal iru iru egunero iru bista egunero ah, ai bakarrik eh bai bai bai bai bai, bai, bai. ja igual es la gai bat jendeak dokana euskeraz bidatzeko mm. beste artikulu oian e, sanet Es que hori da euskal kontuarekin e... bai, ez da, es da, a ber. buruz, ba igual galego bezik ez ondira, edo, zanet, euskal kulturarekin. Ba, kontuarekin kontu, no? euskal ber, hori agertzen da, eh azala, azala, da leen horri e, nagusia Wikipediakoa da euskarazko bigarren web horri ikusiena eta eh ora gertzen dira baitzare, e, maten dira, da baita ere ematen dia ba datu batzuk atzo edo zein ziren artikulu ikusienak eta hor da hor da da orduan eh azkenekoan zen ziren adibidez e, atzo eran ba, e, luetaz, bat, da bidai egun ikusi zuen ba zulueta zan horietako bat ikusienetakoa da azkenan aktualitatea euskaraz bisita jendea quedo gertuen daukan aktualidade hori ikusun pico bat eta izango zazu egunean baina igual modutu baten izango izan eunkaga bai bai Eta demagune, ba hori, eh, zintziliki urratian hau eh, dela, eta batean berreun pertsona. <laughs> <risos> bueno, bueno, morear, morear es hartu, morear es un morear. Vale, vale. Pero en personas yo me te oso a ver de uno, de un huevo regal. Bueno, vaos interesante a YouTube, ¿sabes? Alcarazeta, barbaridades que generan sin de bat, ba, ba, eh hor barruan ere dagoen burruka hori, errelatuaren burruka eta ba, e, e, e, Euskal herrian nola dan, comparatuta, o sea, Zara, tristea da, baina Euskal Herrian rimaten du eh, Israelet pakean uste gaitu, zara, inu pertsola erakurtzeko ez diegu, <gülüyor> Israel darbatin lan amango. <satik> hori, hori, hori, hori, hori. hori beren garaian, bere eh, izan genuen lagun bat, eh, zibersegutasunaz eta gula hitz egiten, eta, bueno, ondo azean momentu bat... Eh, Guntuk ustea Pegasus eta gertu zen vale. al, eta jendea pentsatzen zun joder, a berne telefona sartu edatean Pegasus, oi, ego? Vale. A tipo ez da zera, a ber, pardillo. Yeah. Yeah. La... <risa> <risa> Zuzetetetzu, zuz, zuz, zuz, bicartel jarri eta malifatatea johan, zuzetzu zuz, baliago palatuko dutela, ezak izen bat mila euro baliago dula licentzi bat Pegasusekoa, zuri kontrolatzeko esa esa gabuno interes con interés. Ya. Bueno, es que teléfono naikoa. Bai, bai, naikoa GPS a... en, eh, bastante, eh. Ni bai, hori puf, puf, ni horregibeti San izan de Bazonte paranoia guisas atego, eta bai. Se, va, bai. bai, Pegasus Baquizuko Chinese. Ez Oia, yeah. oso garestia. De ani ni chamar wikipediako inglés es ko Naizela, eta horrek bai kontatzen duela. Giaiz, etzea? E, naiz, saiatzen, naiz mantentzen, baina giazateko ez dute asko behiratzen Ez dut asko behiratzen, ez daukazu bizitza bestela. denbora guztian Zaudi, de, honbartzea, <gülüyor> zaintzen eta harraiz Zaintzen, eta, eta, eta beti etorriko dira, bum, e, aldatzera, eta gauzak aldatzea, eta azkenean e, biskatz Eh, neurri batean, ba ba, ba, ba. atzera, atzera itxe zu, claro, ez, oza, or... ez, ez que de orden murabusteno, o e, begiratzen, begiratzen pa, so, pa pa, pa, o, pa eta... borroka ba, Hor irakurle eh, pillo bat eta dago. Bae, bae, edo cerragose ya estendezula gelditzen da, eh, nola da, e, tipo, en, en espera. Bae. Eta Norwaitek ziurtatu gimbardo, du. bezu bañón, eh, ba, ba medalla ditut Norwaitek edo, es. Mm, da, Hori da. Ori Ez bali duzu babesa administratzaile batena edo, ba, administratzaile edo, norbaitek beste interesa duela baitxere, veteranoa dana eta norbaitere babestu ditenduena zuke induzun datu bat, jarri duzun datu bat, adirez, ba, Balimago Norbaitola ba, gaizki gaizki ezabitza. Bai, eh Bukato horretik, ze ja Bukato hori. Norbait e 3 edo 10 edo pertsona egon Balimago eraentutzen, eh hau do desalga e, ah, ja. e eh, e de, eta Arkaite Tabernan. Hori Horria, Palestina de aquí al de aquí al Urbiatsuta, 2023-2024 urtebeteko kronika Euskal Wikipedia. 20 bost artikulu daude hemen Euskal Wikipedia Wikipedia goak. Como sono. Eskialero Mendebalde Hurbilletik Baldibarren e, horretan. <laughs> Horria. Ba, eh, bueno, yo yo negatie galdetzi eh? da e, orla, bueno. bufanda bat e, barra gainan eta horra <gurrisa> seta liburu batzuk. Horria da. Zen batera? Ba, 2 € uzteu bai, 2 € bai. Nebebe. Añaque López de Camacho. Y es que Espero de, de este <laughs> <laughs>